Минавам на втората лекция. Дяволът. Ще говорим за едно странно същество. Дяволът е много многослужлив, но не е добър. Въпросът е не защо дяволът се е отделил от Бога, а защо човекът се е отделил. Дяволът е, е свързан с изгубената култура на нашия свят. Той работи много усърдно, но това не означава, че той е реален. Реален е само Бог. Всъщност работи чрез дявола една скрита част от Бога. Тя работи потайно за великото единство и чрез дявола и чрез друга част от Себе си. Тоест, скрития Бог движи всичко, движи развитието. Както ви казах преди, Ал Халач казва, Бог отклонява хората от правия път, не сатана, не дявол, защото Той знае, че тези хора, ако вървят по правия път, ще го развалят. Има нещо в тях, Той вижда отвътре, знае преражданията, знае всичко отвътре. Изпраща ги в отрицателния път, за да може да го изтрадат и след време като тръгнат, да тръгнат както трябва в правия път. А не полу. Просто той отклонява и той завръща. В тази връзка е много неуместно да искаш такъв човек да го вкарваш в правия път. Бог го отклонил, ти ще го убеждаваш да върви в правия път. Така. Учителят казва, дяволът е майстор в дегизирането, прикриването, често се представя под маската на ангел-пазител, той може да убеди събеседника си, че е ангел на светлината и в Библията има такива примери. Чрез дявола Бог желае на човека трудности, забележете самия Бог. Значи чрез дявола Бог желая на човека трудности, а чрез себе си Бог желая на човека поуки, поумняване и одухотворяване. Човешкото зло е създало близостта с дявола. Когато си ниш, т.е. астрален, ментален, чувства, емоции, обърканост и т.н., Дяволът тогава е въздействие. А когато си чист и духовен, дяволът е бездействие. Едно от особените имена на Бога в суфизма е името. Аз съм музаил. Тоест, Аз съм този, който ви отклонява. За да може въобще да се развивате. Именно за там идва, от там идва идеята на Бога да отклонява много хора. Това, за да могат въобще да се развиват. И ангелите и дяволите са ограничения, по-скоро отражения, те са отражения на нашите действия. Казано по друг начин. Когато действаш чисто, ти създаваш ангели. Когато действаш нечисто, ти твориш дяволи. Че човек и творец на дяволи в себе си няма съмнение. В този свят има много примери за това. Дяволът всякога има логично мислене, но никога мъдро мислене. При истината, Дяволът вече е зависим. Зависим от Бог в човека. Тука правата на дявола са строго ограничени. Тука властта му е отнета. Защото в истината няма право да действа дявола. В истината може да действа само Бог. Това означава, че който заживее в истината, обърква всички планове на дявола. Защото тук Бог прави плановете на човека. Но който е в лъжата, тогава се досещате, дяволът му прави плановете. Тази особена и условна реалност, наречена дяволът, тази особена отрицателна система, условно отрицателна, е създадена като напълно подчинена на Бога. На тази система е отнета волята. Тя се движи само чрез позволение, за да може човекът да обикне Бога и истината. Разбира се, това е личен момент. Тази особена реалност, наречена дявола, разрушава всичко, което не е съкровенно и истинно. Всичко, което не е божествено. Всичко, т.е. всичко, което е противоположно на Бога. Именно затова Бог се е създал такава система. И неговият замисъл на Бога, е за Божественото човечество. Дяволът руши всичко, което не иска развитието. И истината. Т.е. същността. Същността на Бога е явна. Работата на дявола е прикрита. Но целта им е обща. Те работят заедно. Разликата между Бог, Луцифер, Сатана и Дявола е разлика в степените на дълбочина и на могъщество. Понеже Бог е истина, Той е могъщество. Който допуска лъжата, Той допуска в себе си зависимостта от Дявола и от Неговите планове. Единствената карма, това е условно казано, единствената карма, която дяволът може да си направи, е ако се откаже да изпълнява волята на Бога. Но тогава той тръгва към звяра. Той тръгва към огромно саморазрушение. И затова той просто изпълнява Божията воля пък така е устроен. Той действа без свободна воля, докато човекът все още има право да променя и да избира. Например, ако демоните или сатана решат да се разкаят, нямат избор, няма да бъде прието. Просто това не е в плана за сега. Но човекът може да се разкае и да видоизмени голямата си натрупана карма. Къде е дяволът? Дяволът се намира в духовната тъмнина на човека. Дяволът работи в психическата реалност. Не в духовната, а в психическата реалност. Разбира се и в астралната. Но той не може да работи в чистата духовност. Тук той не може да сее своите семена в ношения. Ние се страхуваме от злото в нас самите, а не от дявола. Ние се страхуваме от злото, което сме създали и натрупали в многобройните прераждания. Не дяволът е препятствие по пътя към Бога, Егото на човека, нишата му природа е препятствие. То води човека в собствената му тъмнина. Василит казва, Дяволът е странно явление вътре в самия Бог. Той е странен образ със странна история. Той е изработен вътре в тайната на Бога, в самия замисъл. Самият Бог тук малко се е поместил на страни, изместил е нещо от същността си и е създал свое особено скрито лице. Прикрита реалност, със странно име, тази преобразена реалност, е наречена дяволът. Луцифер е чиста духовна същност, тъй като е хировим. Той е скрит духовен и велик син Божий. По-надолу той вече е сатана. Той е полудуховна същност. А при слизането се още по-надолу в дявола, той е вече ментална и астрална въображаема същност. Въображаема условна реалност. И ако човекът е духовен, тогава въображението му не може да се образува дяволът и неговите планове. Но ако човекът е психически, астрален или ментален. Тогава в него много лесно се образува дявола. Дявола използва неговото въображение. Защото астралният и менталният човек са нереални. Те са недуховни. Те не са същностни. Което означава, че астралният и менталният човек трябва само да се пречистят напълно, за да отстъпят място на духовността. Докато не се освободиш от собственото си зло, дяволът винаги ще те преследва. Дяволът е това Божие зло, което гони човека в неговия път, докато го направи духовен. Затова учителят казва, че дяволът е неуморим. Няма умора. Докато го направи духовен и го освободи от всички заблуждения. Всяко зло човешко действие затваря човека в едно особено състояние на застой. Така, човекът сам е заключил собствената си същност, собственото си развитие. За сега светът е жалко царство, защото е човешко царство, а не на Бога. И затова сега тук владеят други закони и поради това и злото е тук. Но все пак тук трябва да кажа, че между всички тези трудности, между това човечество се заражда тайно, невидимо, навътре съвсем друга цивилизация. Всичко това става неуловимо, защото бялото братство работи. Докато има човешко царство, то винаги ще бъде пронизвано от злото, т.е. докато има човешко мислене. Защото човешкото царство е болно. Съвсем друго нещо е Царството Божие. Бог владее злото в Царството на истината, в сферата на истината и всеки, който заживее в истината, влиза в Царството Божие, в присъствието на Бога, понеже истината е Божие Царство. Затова между другото съм говорил и много за духовните дневници, особено за дневник на истината. Където вдиш на всяка дума, ко означава духовен дневник? Да въведеш цялото си внимание през деня, не частично внимание, не да казваш аз уважавам истината, да да разбирам, нищо няма да разбереш. Който е тренирал, той знае какво казва, какво премалчава, какво скрива, защо го скрива, докъде да говори. Дори и когато някога рядко прави грешка, той знае на къде води тази грешка. Дори и когато изглежда, че говори несправедливо, има тайна. Той владее, защото е тренирал, защото самата истина го е обучила. Дори понякога се случва така. Самата истина прави така, че тов човек някой път да сгреши. Да месват се висши същества, да допусне някаква малка грешка, за да се смири и още повече да се концентрира но това не са човешки грешки, а грешки на ученик. Разликата между човек и ученик е съвсем друго нещо. Няма нужда друг да му казва грешката, защото той веднага я вижда, понеже е трениран и знае какво иска да му каже духа. Тоест малки, тънки послания. Така, между другото.